פרק ל"ד הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. כה אמר אדוני אלוהי ישראל לאמור, כתוב לך את כל הדברים אשר דיברתי אליך, אל ספר. כי הנה ימים באים נאום אדוני, ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה, אמר אדוני, והשיבותים אל הארץ.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 הוי, <קוד> כי גדול היום ההוא מאין כמוהו, ועת צרה היא ליעקב, וממנה ייבשע. והיה ביום ההוא נאום אדוני צבאות, אשבור עולו מעל צוואריך, ומוסרותיך אנתק, ולא יעבדו בו עוד זרים. <קוד> ועבדו <קוד> את <קוד> אדוני <קוד> <קוד> אלוהיהם, <קוד> ואת דוד מלכם אשר אקים להם, ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום אדוני, ואל תחת ישראל, כי הנני משעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים, ושב יעקב, ושקט ושאנן, ואין מחריד, כי עיתך אני נאום אדוני להושעך, כי אעשה חלה בכל הגויים, אשר הפיצותיך שם, אך אותך לא אעשך לה, וייסרתיך למשפט, ונקה לא אנקקה. כי כה אמר ה' אנוש לשברך, נחלה מכתך, אין דן דינך למזור, רפואות תעלה אין לך. כל מאהבייך שכחוך, אותך לא ידרושו, כי מכת אויב הכיתך, מוסר אכזרי, על רוב עוונך עצמו חטאותייך. מה תזעק על שברך, אנוש מכאובך, על רוב עוונך עצמו חטאותייך, עשיתי אלה לך. לכן כל אוכלייך יאכלו. וכל צרייך כולם בשבי ילכו, והיו שוסייך למשיסה, וכל בוזזייך אתן לבז. כי יעלה ארוכה לך, וממכותייך ארפאך נאום אדוני, כי נידחה קראו לך, ציון היא דורש אין לה. כה אמר אדוני הנני שב שבות אוהו ליעקב, ומשכנותיו ארחם, ונבנתה עיר על תילה, וארמון על משפטו ישב. ויצא מהם תודה וקול משחקים, והרביתים ולא ימעטו, והכבדתים ולא יצערו. והיו בניו כקדם, ועדתו לפני תיכון, ופקדתי על כל לוחציו. לא והיה אדירו ממנו, אומו שלו מקרבו יצא, והקרבתי וניגש אליי, כי מי הוא זה ערב את לבו לגשת אליי, נאום אדוני, והייתם לי לעם, ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. הנה סערת אדוני, חמה יצאה, סער מתגורר, על ראש רשעים יחול. לא ישוב חרון אף אדוני עד עשתו ועד הכימו מזימות ליבו, ואחרית הימים תתבוננו בה.